forduló meglepetésekkel. A nagy napot megelőző hét súlyos lelkiválságok özönét zúdította rám. A főnök szerencsére szabadságon volt, így háboridatlanul szentelhettem magam az önmagammal való vitatkozásnak, anélkül, hogy valaki még külön is gyötörne. Szükségem volt minden szellemi képességemre. Tudtam, hogy ő óriási meglepetést tartogat számomra, s nekem túl kellett őt szárnyalni. Egy férjnek mindig túl kell szárnyalnia a feleségét, felebarátai. A házassági évfordulóra szánt ajándékok tekintetében is Úgy? Szóval az ő ajándéka óriási? Nos jó, az enyém meg sokkal-sokkal óriási lesz. Látványosan szenzációs lesz. Ez a találó kifejezés. – És ki fizeti? – kérdezte bensőmben valaki. Akit nőm a lelkiismeret szavának nevez, magam pedig az okvetetlenkedőnek. Hogyhogy kifizeti, feleltem én, megütközve a kérdés prózaiságán. A ismeret általában rendkívül prózai szokott lenni. Miért fontos ez? Ki lesz fizetve és kész? Esetleg részletre? Vagy mondjuk becsület szóra? Köztiszteletben álló személyek volnánk, vagy mi? Hmm, mondta a ismeret. Már-már kívánatosabbnak éreztem a főnök jelenlétét. Sokkal kevésbé mászna az idegeimre annyi szent. Felpaprikázott hangulatban, orrom elől nem létező legyeket hessegetve több tovább idegesen, és rajzoltam ideges ábrákat az ügyiratok szélére. Furcsa, a tudatalatti mélyéből mindig ugyanaz a rajz bukkant elő. Sietve ki is töröltem, nehogy a lelki ismeret meglássa, és ismételtem felfeltettem magamnak a rendkedvéért a kérdést. – Akkor hát nézzük csak, mit is vehetnék neki. – Képmutató! – szólott a lelki ismeret. – Nyár eleje óta jár az eszedben, amit venni akarsz. Hiába húzigálodát, nagyon jól látom ott a firkák alatt is, meg abban a felelőtlen nagyzási mániás agyadban. – Hulladj meg! – válaszoltam. – És ez így ment egész nap. Fél hétkor a benső harcoktól kimerülten hagytam el a hivatalt, és ahogy az augusztus végi melegben az utcákat róttam, lába, vagy inkább tudatalattim lába, mindig ugyanarra a helyre vitt. Különös, nem? Szép üzlet volt, azt meg kell hagyni. És hát a dolog ott a kirakatban, a nevén soha még gondolatban sem neveztem, az egyenesen gyönyörű. Karcsú, erőteljes, ragyogó. Egy kirakat elé érve, a tudat alattim lába megtagadta, hogy tovább vigyen. – No, de láttad jól az árát? – firtatta a lelki ismeret. Persze, hogy láttam. Vágtam vissza. – Nem vagyok vak. – Csak elme bajos ezek szerint – mondta a lelkiismeret. Bensőnben immár véressé vált a harc. Végül, ravasz taktikát alkalmazva, úgy próbáltam a lelkiismeret lelkére hatni és jó indulatát megnyerni, hogy elégikus hang nem becsaptam át. Nem érdemel meg a feleségem 17 évi házasság után egy szép ajándékot? Nem helyén való talán, hogy annyi sok fáradozásért megjutalmazom egy. Ne csaljunk, barátom, mondta lelkiismeret. Őt akarod megjutalmazni, vagy te magadat? Ez aztán aljas gyanúsítás volt a lelkiismeret részéről, még arra is méltatlan, hogy gondolkodóba egysen. Hogy én saját magamat jutalmaznám meg? <gül> – Én, a megtestesült önzetlenség! Ha-ha-ha! De arcátlónak is tudnak lenni manapság egyes lelki ismeretek. Én álmomban sem gondoltam volna soha erre a dologra itt, míg nem a feleségem, igenis maga a feleségem. És ekkor az történt a fejemben, ami bizonyos filmekben szokott, amikor a rendező meg akar ismertetni szereplőinek fontosabb emlékeivel. Egy kis kocsikázás, némi kötfedő az áttűnéshez, és már pereg is a múltban lejátszódott jelenet. Az én jelenetem egy tiszta, meleg, ragyogó júliusi reggelen játszódott. Számmal mete még félig üres volt. Kint tartózkodtunk a kikötő előtt is tégen. Én horgáztam, feleségem napozott, a gyerekek a tófenekét kutatták erőteljes uszony és csípő mozgásokkal. Az uszonycsapkodást, a gyerekek csengő hangját, az öbölben kikötött domonkos halk csobogását, a halak fickándozását, az én szitkaimat és valszoldai reggeleink számtalan egyéb apró, friss, megszokott zaját egyszer csak vadul lehengerelte egy motorcsónak robaja, odakint a nyílt vizen. Tudniuk kell, hogy immár valszolda valamennyi hagyományos nyaralójának van egy vagy több motorcsónakja. Valamennyinek, kivéve minket. E tekintetben mi vagyunk a szegény rokonok. Idén-nyáron esetre ez futott ki elsőnek a vízre a sportmotorcsónakok közül. Piros volt, vadonatúj és gyors. Maga mögött vastag fehér tajtékbajuszt húzott, a fehér bajusz mögött pedig egy vízisíző ifjút. A gyermekek felszínre emelkedtek és homlokukra tolták a búvármaszkot, hogy alaposan megszemléljék. Milyen isteni! álmélkodott a nagy. Nem tudni, hogy a motorcsónakra, avagy a vízisízőre célozva. Túlságosan kidugja a fenekét, állapította meg Pop a szakszerű. – Fütyülök az egéfre! – szögezte le a kicsi, és ismét eltűnt a mélyben. Feleségen felült, órára rakta a pápa szemet, oda pislogott. – Ó, az izék! – mondta. – Nőm nyelvezetében minden vezetéknévből izé lesz, esetleg izéké. Elgondolkodó tekintettel követte a motorcsónak útját. – Hogy siklik? – szólalt meg. – Nagyszerű lehet. Felsóhajtott, letette szemövegét, kinyújtózott a stégen. Vége az újra játszott jelenetnek. Hanem a nagy napot megelőző héten, valahányszor megálltam az előtt a kirakat előtt, az újra játszott jelenet megszokszorozódott, elismétlődött tízszer, százszor, ezerszer, míg nem lelki szemeimmel világosan láttam a feleségemet amint az egész nyarat ott tölti a stígen elnyúlva, kifényesedett szemmel, és sóhajok szaggatta kebellel, és eleped a vágyakozástól a mások vizi után. – Ugyan, ugyan, mondta a lelkiismeret, hiszen te vagy az, aki epekedik jó madár. Nem vagy kicsit öreg az epekedéshez? – Ahhoz sohasem öreg az ember, hogy életszínvonalát emelje, feleltem én. A gyermekek neveléséről nem is beszélve. Ha, – Ha-ha, kacagott a lelki ismeret. A gyermekek nevelése? Ha, ha Hát ez remek! A testi nevelés talán nem nevelés? A menszana nem lakozik talán inkorpóne szánó, Ami latinul annyit jelent, épp lélek, épp testben. Jó-jó, csak gyere most a latinnal ráadásul. De végtére is a feleséged ajándékáról van szó, vagy a te testnevelői és portoktatói ambícióidról. Itt azonban a köztem és a lelkiismeretem zajló vitába, sőt visszájába többnyire bekapcsolódott egy harmadik tényező, illetve annak képviseletében a motorcsónakos, vagy motorcsónakárus, vagy hogy az ördögbe híják. Egy szóval az üzlet tulajdonosa, aki megjelent az ajtóban imígyen szólván. – Nos, Gamberini úr, hát mi lesz? – Rajta, felej, mondta a lelkiismeret. – Felej, ha van, merszed? – Semmi, semmi, sasszoli úr. Csak nézelődöm, elődöm, motyogtam tétovám. Szép ez a motorcsónak. Jó estét 100 úr! Azzal a tűnés, akár a rakéta. De a nagy nap nem tűntem el, mint a rakéta. Besűvítettem, mint a rakéta. Szászoli úr sebesen hátraugrott, nehogy elsodorjam. Mikor pedig kiléptem az üzletből, zúgott a fejem. Viszont látásra, Gamberini úr! Szólt utánam az ajtóból, barátságos integetés közepette a motorcsónak árus. Holnap délelőtt a helyszínen leszünk. A többes szám a motorcsónakra vonatkozott, meg őrá, aki személyesen szállítja a helyszínre a sorsdöntő nap sorsdöntő órájában. San Mamete, augusztus 23. 10 óra. Viszont látásra, kedves Sasszuli, mondtam én elfogulatlan modorban, mint akinek születésétől fogva szokása, hogy havonta néhány motorcsónakot vásárol. És valóban úgy is éreztem magam. Bensőben nyomdafestéket nem tűrő dolgokat, mondott a lelki ismeret, de a fejem túlságosan zúgott ahhoz, hogy ügyet vessek rá. Istenem, de boldog lesz, gondoltam. Az egyszer biztos, hogy ilyen ajándékra nem számít. Vajon milyen képet fog vágni? Menj el tészta. kiáltja majd. A motorcsónak, amiről oly régóta ábrándoztam. Eféle gondolatok kíséretében szereztem be a vízisít a hozzátartozó felszereléssel, majd gondosan álcázva elhelyeztem mindent az öreg csomagtartójában, és elindultam mete felé. A lelkiismeret egész úton csak mondta-mondta a maga szörnyűségeit, a fejem pedig csak zúgott-zúgott, mint tíz fej, amikor zúg. Zúgott még késő este is az ágyban. Ő hiába próbáltak kiszedni belőlem, hogy az ajándékom micsoda, és én is hiába próbáltam kiszedni belőle, hogy mi az övé. Holnap tízkor meglátod, hangzott minduntalan a sejtelmes válasz. A gyermekek sem hajlottak a faggató szóra. Sejtelmességükön túl úgy látszott roppant izgatottak is. De semmiképpen sem annyira, mint jó magam. Való igaz, hogy én csak forgolódtam álmatlanul, ő viszont azon nyomban elalud ez pedig mindig az idegeimre megy. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én nem bírom lenyelni, hogy a feleségem előbb aludjon el, mint én. Ilyenkor tüstént ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy felébresztem, se cél érdekében el is követek mindent. Zörgő újságokat lapozgatok, cigarettára gyújtok, harsán gyufasercintésekkel, felkelek, visszafekszem, kimegyek, bejövök, lámpát gyújtok, eloltom, megint meggyújtom. Semmi eredmény. Ő alszik. Módfeled bosszantó, hanem ezen az estén már egyenesen botrányos. Hogyhogy? -hogy? A házassági évfordulónk előestéje van, ez meg itt úgy alszik, mint tíz feleség, amikor alszik. Igazán hízelgő egy férján nézve, nem de? Végül nagy zajjal kivégezvén az összes cigarettát és az összes újságot elaludtam valahogy, de nem sikerült többet aludnom néhány óránál és ez alatt is zaklatott álmok gyötörtek, csupa üvöltő motorcsónak és még jobban üvöltő lelki ismeret, és ezek után a lehető legrosszabb hangulatban ébredtem. Ő is pocsék hangulatban ébredt, talán a túlságosan sok alvástól, vagy mert túlságosan sokat álmodott. A hangulat minden esetre csapnivaló volt. Nem tudom, megesik-e önöknél is, de nálunk törvényszerűen ez történik. Alig, hogy beköszöntenének a legkedvesebb ünnepek, a legtürelmetlenebbül várt napok, karácsony, új év, évfordulók, stb., vagyis amikor az ember a legnagyobb egyetértésre és kölcsönös szeretetre vágyik, amikor leginkább szeretne kedves és gyengéd lenni, hát az hord biztos, hogy mindent felülmúlóan gorombák, kicsinyesek, veszekedős és házsártosak vagyunk. Az okot mindmáig nem sikerült kiderítenünk. Úgy lehet, mindketten elvárjuk, hogy a másik szuper gyengéd és szuper kedves legyen, és úgy véljük, nem eléggé az. Ezért megcsalatottnak, megbántottnak és megalázottnak érezzük magunkat, mire visszhatásként megcsalatott, megbántott és megalázott érzése támad a másiknak is, és ez lavinaként gördül és gyarapszik tovább. A jelenség minden egyes örömteli napon könyörtelenül megismétlődik. Megismétlődött ezúttal is. Még nyitottuk a szemünket, már javában veszekedtünk. És ezen mód folytattuk felhorkanások, epés megjegyzések és ajtócsapkodások közepette egészen kilencig. A reggeliző asztalunk felett összesűrűsödött levegőt vágni lehetett volna. A gyerekek, akik immár hozzászoktak a mi évfordulóinkhoz, karácsonyainkhoz, stb. fel sem vették. Hanem én bennem, higgyék el, igencsak keserű érzések dúltak. Hát érdemes, gondoltam magamban. Hát érdemes egy ilyen pazar ajándékkal meglepni őt. Ét vanni, véznán, borzasan, a mindennap viselt nadrágjában, ami tragikus képpel majszolja a vajas kegyeret. A legszebb módja egy férj ünneplésének, nem igaz? Még annyi fáradtságot se vet, hogy nőnek öltözzék. Még annyit se. Nem vagyok rá méltó úgy látszik. Éppen tudomására akartam hozni mi a véleményem róla, a nadrágjáról meg a viselkedéséről, amikor nyílt a veranda ajtaja, és belépett Bárborin a falubeli hóbortos vénasszony, hogy átnyújtsa az első virágcsokrot. – Ó, beszép, mondta hitvesem, s úgy tett, mintha nem tudná, hogy a virágot ének idejében a mi kertünkben szedte. Azzal gyöngéden megölelte Bárborint, és úgy tett, mintha nem venni észre, hogy olyan szutykos, mint tíz szutykos vénasszony. Bárborin sírt. Mindig sírt valahányszor a házasságkötésünkre kötésünkre emlékezik. Bum! Ha valakinek, hát nekem kellene sírnom. Bárborin könnyes távozása után befutott a második virágcsokor, aztán a harmadik, a negyedik. A verandát fél órán belül elárasztották a mezei virágok és a kerti virágok, friss virágok és már hervadó virágok, gazdag virágok és szegény virágok válsz valamennyi nekünk termett virága. Szakasztott úgy, mint 17 évvel ezelőtt ugyanebben az órában, amikor egy 18 éves, ám legfejebb 15-nek látszó fruska komolyan és boldogan lépkedett fölfelé édesapja karján, az Ódon templomhoz vezető lépcsőkön, és egy 20 esztendős, tartalékos hadnagy teljesen elbambultan várta a templom ajtóban toporogva, körülötte leendő sógorok, unokatestvérek és régi barátok. Csak nem mind egyenruhában, akik válveregetéssel igyekeztek lelket önteni belé. Úgy éreztem, nem érkezik meg soha. De aztán megérkezett, s az öreg harangokat sohasem hallottam lágyabban és ünnepélyesebben zenkeni. Közben pedig idelent megtelt a veranda virággal, éppen úgy, mint most. Tizenhét esztendő. Édesapja a legbölcsebb és legjobb ember, akit valaha ismertem, már nem él. Egyik bátyja, a legvidámabb nem jött vissza a háborúból. Azok közül a barátok közül kettő, a két legkedvesebb, fogságban halt meg. Nekünk pedig három gyermekünk van, és azóta eltelt 17 év. Egymásra néztünk a feleségem megén, minden virágok és mindez esztendők fölött, a fájdalom és a küszködés, a halál és a remény fölött, és cseppet sem számított már, hogy kócos és rosszkedvű és nadrágot visel. Ő az, és én szeretem, most még sokkal jobban, mint akkor. Feléje nyújtottam a kezem. Szervusz, te mondtam elszoruló torokkal. Szervusz, te házsártos, felelte ő. Borzas fejét a karomhoz dörzsölte, és én arra gondoltam, talán mégsem elég szép és nagy ajándék az a motorcsónak. Semmi sem elég szép és elég nagy, ha ő róla van szó. A toronyúra éppen elütötte a tizet, amikor tülkülés harsant fel odakintről. – Nyissátok ki a kertkaput! Kiáltottam diadalmasan a gyerekekre, miközben nőmet a karjánál fogva tartottam vissza. – Most érkezik az ajándékom! Ő agodalmas pillantást vetett a tó felé. – Érkezőben van már az enyém is! – mondta különös hangon. – Meg ne fordulja, míg nem szólok! – Tűkön állva várakoztunk a pázsit közepén, és nem fordultunk meg, csak akkor, mikor már a két ajándék, az egyik szárazföldi, a másik víziúton megérkezett. Pedig igazán nem voltam részek. Úgy, hogy mégis duplán láttam. Megdörzsöltem a szemem, és újból oda néztem. A motorcsónakok még mindig ketten voltak. Egy a tavon, egy a szárazon, és egyik olyan, mint a másik. Kettő. És ketten voltak. Egy milánói és egy tóvidéki a motorcsónakosok is, akik most kimerett szemmel bámulták egymást. A gyerekek szeme szintén kimerett. Bú kétségbe esetten ugatta a két új motoros ellenséget. Csak a kertbe belépő róza nem adta jelét semmiféle meglepődésnek. Nyilván régóta a vett a meggyőződés, miszerint egy elmegyógyintézet szolgálatában áll, s immár nem csodálkozik semmi. Ha egy szép napon két dinoszaurusz találna a kertbe, <szerint> szempilálja serep Bezzeg rebbent a zeném. Abba se tudtam hagyni a pislogást. Hát, két motorcsónak. Néhány másodperc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a megdöbbenésből dühöngésbe csapjak át. Két motorcsónak. Lám így jár, aki egy hibbantagyú nőt vesz feleségül, olyat, aki mezitláb mászkál napközben, és piros zoknit húz éjszakára, olyat, aki elherdálja az arca verítékével megkeresett pénzt. Hogyan merészel nekem motorcsónakot ajándékozni, anélkül, hogy megkérdezne engem, a családfőt? – És miért ne ajándékozhatnék én neked motorcsónakot? Kiáltotta ő, nagy lépésekkel, úgy értem képes nagy lépésekkel mérve a pázsitot. – Egész nyáron csurgott a nyálad a motorcsónakok után, szegezte rám vádlón az ujját. – Én meg egész nyáron az évfordulót vártam, hogy meglepjelek vele. – Honnan gondolhattam, hogy te is veszel egyet? Pedig gondolhattam volna, ha az embernek egy őrült a férje, egy felelőtlen nagyzási mániás. Szóról-szóra úgy beszélt, mint a lelki ismeret. Hirtelen elhallgatott, az arca egészen pici lett. Ó, a fene vigye el, motyogta. Az álla remegett. Elromlott az egész mindenség. Nos, először is nehéz tovább dühöngeni, amikor neki remeg az álla. Aztán meg e percben eszméltem rá, hogy neki is szörnyű harcot kellett vívnia a lelki ismeretével, és hogy az én kedvemért vívta meg, és egyszer csak mélységesen megbántam, hogy motorcsónakot vettem, és ezzel elrontottam az ő meglepetését. – Az enyém csak úton van – vallottam be alázatosan. – Az enyém is csak úton van – mondta ő. Odasandított a két motorcsónakosra, akik tapintatból süketnek és vaknak tettették magukat. Majd rám nézett fénylő szemével, és a levegőbe dobta két karját meg a szalmak alapot. – No hát akkor – rikkantotta – mire várunk azokkal a próbautakkal? Egész délelőtt próbáltuk őket, mindkét motorcsónakot, mindkét pár vízi két mindkét mellényel, s mindkét motorcsónakossal, akik, minden kötelezettség nélkül, ez csak természetes, válvetve oktattak bennünket. Az a gyanom, hogy pompásan szórakoztak. Ott maradtak ebédre is aminek végeztével a városi motorcsónakos neheztelés nélkül visszaindult támaszpontjára a motorcsónakkal egyetemben. Egy üzletről lecsúszott, viszont új barátokra tetszert. – Felfuf! – kiáltozott a kicsi, aki a hídig rohant utána. – Ferfuf, Faffali! Gyere hamarol fam újra! – már ahogy barátokhoz illik. A tavi motorcsónakos pedig, akit régi ismeresség fűz a feleségemhez és őseihez, az ő nagyapja építette a domonkosta feleségem nagyapja számára. Nálunk hagyta a motorcsónakját kipróbálás céljából, egészen a szezon végéig. Minden kötelezettség nélkül, ez csak természetes, ismételte távozóban. Szeptemberre majd meglátjuk. Őt is vég nélküli viszont látásra, és felfúvtáróni, Kiáltások búcsúztatták, Csak nem könnyezett bele. Csipiszt, szólott nőm, alig, hogy vendégünk eltűnt. A csipiszt szintén kedvenc indulatszavai közé tartozik. Egy kicsit majd használjuk, aztán hálás köszönettel visszaadjuk neki. Nem őrültünk meg teljesen. Csipiszt! Azután pedig tovább motorcsónakáztunk és vízi és veszekedtünk természetesen egészen napnyugtáig. A fél falu ott derült a parton. Ha ugyanis önök, pusztán azért, mert jól síelnek a havon, azt hiszik, hogy nyomban jó vízi is lesznek, hát roppant nagy tévedés áldozatai. Én aztán bízvást kijelenthetem. Kijelenthetem továbbá azt is, hogyha soha sem próbáltak életükben először, de mindjárt egy álló napon át vízi sízni, nem is érthetik meg soha, milyen állapotban voltunk a végén. Úgy lépkedtünk, mint a részek matrózok. Lábunk egyszerűen felmondta a szolgálatot, és egy porcikánkat sem mozdíthattuk jajszó nélkül. Az emeletig való kapaszkodás felért a K2-es csúcs meghódításával. Úgy zuhantunk az ágyra, mint két éret körte. – Menj, tészta! – nyögte a feleségem. – Én már szólni sem tudtam. Nagykinnal kinyújtottam, és rátettem a kezemet az ő vizes fejére. – Mi már csak ilyenek vagyunk, és ilyenek maradunk – gondoltam. Nem ismerünk középutakat soha semmiben. Te meg én. Akármit csináljunk is, azt végig kell csinálnunk azonnal és teljes erőbedobással. Veszekedést, vízisít, meglepetést és minden egyebet. Ilyenek vagyunk, javíthatatlanul ilyenek. A sajgó izmok ellenére, melyek a legkisebb mozdulatnál is azt mondták, öreg vagy, nagyon fiatalnak éreztem magam. Évfordulónk méltó befejezése céljából meghívtuk volt néhány kevés, de igaz barátunkat, hogy vacsorázzanak velünk Sam mete Itália csillagához címzett szálloda termében. Vacsora után előirányzott programunkon pedig mindenféle kicsapongás szerepelt. Dízbe kellett hát vágnunk magunkat. Hét órakor azonban még az ágyon hevertünk hasmánt, víztől csöpögő hajjal, csukott szemmel, és azzal az érzéssel, hogy nem kellünk felonnan soha többé. Készülni kéne, jegyeztem meg, de a szememet nem nyitottam ki. Ó, oh, mondta ő, a karomnak támasztott arcol. Egyikünk sem mozdult. Ám egyszerre nemhogy megmozdított, de izomzatunk elgyötört állapota ellenére sebességgel felugrasztott mindkettőnket egy odalentről érkező, félelmetes csattanás, melyet bú, keserves csaholása követett, s valamely a kertben összesereglett tömeg ijesztően erősödő, zűrzavaros kiáltozása. Szörnyű előérzetektől mardosva, homlok szágoldottunk lefelé. Amikor a mi házassági évfordulónkat üljük, minden előre nem látható dolog bekövetkezhet. Ezúttal az történt, hogy Pop rakétákat fabrikált a tiszteletünkre. És éppen az utolsó rakétának szent keveréket keverte, a horizontra szegezve megszállott tekintetét, miként az élet minden elképzelhető helyzetében szokta, amikor is a keverék felrobban. Ez aztán párni rémületbe kergette bút, élénk nyüsgésre ingerelte a kertünket állandó jelleggel megszállva tartó kiskorúak tömegét, és mélységes ámulattal töltötte el magát a tűzmestert, akinek bármennyire idekezett, még soha életében nem sikerül semmit felrobbantania. Ehhez is a mi házassági évfordulón kellett, tud látszik. Szó, ami szó, családunk őrangyala, akit elképzelésem szerint szünet nélkül kiver a veríték és idegösszeomlás összeomlás környékhez, ez alkalommal is a helyén volt, és a robbanás, amely közvetlenül pop orra alatt ment végbe, sértetlenül hagyta őt. Látszatra azonban, mintha elszenesedett volna. Korom fekete volt tetőtől talpig. Hogy mégsem szenesedett el, arra az a körülmény engedett következtetni, hogy a fekete arc közepén egy fülig szaladó száj ékeskedett, s a szájából izgalom és diadal szülte szó össze-visszaság történő. Kever áll a szuperek! Szuperál a keverék, ordította a lázas sietséggel, teletöltve az utolsó rakéta burkát. Vigyázat, indulás! mindenki a földre! Előtte sorakozott már négy hosszúkás, baljós kinézetű tárgy, mindegyik a maga gyújtó zsinórjával. Hát a mögött pedig csak úgy hemzsegett a pázsit a négy és tizenhat év közötti nézőktől, akik meg annyi hernyóként hason csúsztak-másztak, és zavaros technikai tanácsokat üvöltöztek. – Löncsegyen! – parancsolta a tűzmester. – Csönd legyen! A földreti ketten! ordított felénk hadonászva. Hasra vágódtunk a hernyók közé. Pop meggyújtotta a gyufát. Menj, itt, -e, észta. Lehet a mellettem lapuló hernyó, aki a feleségemmel volt azonos. Pop, vigyázz, Pop! Maradj már csendben, szóltam rá. Hadd essen túl ezen is. Te fogod visszaragasztani az orrát? Ne jázd itt a hisztis vénasszonyt, feleltem. Te meg ne pszk! süvöltött Pop, épp a legjobbkor, hogy gátat vessen egy újabb lavina veszekedésnek. – Csönd és mozdulatlanság! – parancsolt ránk egy szigorú pillantás kíséretében. – Kezeket fejre! Kezünket a fejünkre raktuk. Úgy éreztem magam, mint a fronton. Azzal a különbséggel, hogy ott rohamsisak is volt a fejemen. – Vigyázzat! – üvöltötte a tűzmester. Bedugta a gyutacsot, meggyújtotta a kanócot, és látványos mozdulattal hátraugrott. A beálló síri csendben csak a gyújtó zsinós istergése hallatszott. A feleségem behunyta a szemét. Én is behunytam az enyémet. A kanosz sisterget, sisterget. Bú nyögdécselése és mindannyiunk visszafolytott lélegzete kísérte. Másodpercek voltak, vagy évszázadok? Egyre a frontot láttam magam előtt. Kerilla háború, fedezék, várakozás, robbanások, széntroncsolt testek, és minden az én bőrömre ment. De most pop bőrére megy. Már-már tarpra ugrottam egy ordítással, amikor a sistergés megszűnt, és a rakéta, ahelyett, hogy felemelkedett volna, a megkönnyebbülés halk sóhajával lecsücsült a kavicsos talajra. Megkönnyebbülten sóhajtott a feleségem is. Én nem sóhajtottam, de megkönnyebbültem. Patakzott rólam a veríték. Nőm rám nézett, és elbigyeztette a száját. Hészt is, vénasszony, dünnyögte magába. A hernyók immár függőleges testhelyzetben valamennyien egyszerre és izgatottan emlegette keveréket, robbanásokat, több klorátot, kevesebb ként, több ként, kevesebb klorátot, ugyan ne beszél hülyeségeket. Mit ért ez? ehhez? Na nem mondd te hülye! Derünk egy újabb próbával! A tűzmester, aki a nagy izgalomtól a feneketlen csüggedésbe zuhant, hallgatott. Az élet maga a gyászos sötétség mondta a semmibe meredő szeme. A rakéták nem szállnak fel, az én számomra nincs többé fény a földön. Szülőhanya, ezt ugye mondani se kell, tüstént ott termet, salkan beszélni kezdett hozzá azon a lágy és védelmező hangon, melyet poppal, búval, és általában az állatokkal használ, a kukacokat beleértve. Velem csak a legritkább esetben. Nem tudom, mit mondhatott neki, de a reménység lámpácskája, mint egy varázsütésre kigyúlt pop síri sötétségében. A fekete arcon felragyogó fehér mosoly végtelen bizalmat fejezett ki. Először is anyjában, aztán az életben. Az anya felén fordult. helyet, hogy ott állnál, mint a sóbálvány, úgymond, miért nem segítesz neki felröppenteni a rakétákat? Hát ez ő. Egy perce még elátkozta a világ összes rakétáját általában, és pop rakétáit különösen, Megcsonkított orrokat és egyéb szörnyűségeket emlegetett, Lehunta a szemét és égi segélyét fohászkodott. Most meg egyszerre elvárja, hogy én, már miért ne, szívügyemmét tegyem az ő csodálatos fiacskájának még csodálatosabb rakétáit. S netán egy orr valóban belecsonkul, érdekli is őt? Hiszen csak az én orrom. Kifejtettem ebbéli véleményemet, mire ő félrehajtott fejjel nézett rám. – Csak nem félsz négy nyomorult kis házi rakétától? – kérdezte mélységes megütközéssel. Majd felszegte a fejét. – Tűzér voltál, vagy nem voltál tűzér? érdeklődött ezúttal kétkedően. És ismét taktikát változtatva a lírába csapottát. – Pedig ami mi évfordulónk rakétáiról van szó? – Ezt sem találtam eléggé nyomós indoknak ahhoz, hogy leszedessem az orromat. Mindazonáltal tűzérébe becsületen forgott kockán. A dicső fegyvernemnek, nem is ennek az átokép fordulónak a tiszteletére történt, hogy a késői óra a vízisieléstől sajgó izmok, és az Itália csillagában várakozó vacsora vendégek ellenére haladéktalanul munkához láttam, felszállásra ösztök élendő a rakétákat. Majd megmutatom én ennek a nőszemének, mire képes egy tüzér. Több mint fél óra hosszat nem csináltam megyebet, mint a nyavajás fiú, és fél tucat nyavajás unoka öt segédletével kevertem, átkevertem, töltögettem, gyutacsot dugdostam, kanócot gyújtogattam, földre vetettem magam, és fejemre borított kézzel robbanást vártam. Puff! mondták a rakéták, és lecsücsültek. Puff! mondta a feleségem, és leült ő is, mégpedig rendkívül kritikus képpel. Így ment ez fél óránál is tovább. A rakéták minden pufja erősen megrendítette tűzéri becsületemet, s nőm minden pufjától az idegrendszerem rendült meg erősen. Ha még egyszer mondja. A gyilkosságot csupán a nyíló kertkapucsi korgása akadályozta meg, valamint a kavicson közelgő lépések zaja, és egy behízelgő hang, amely így szólt. Lehet, hogy rosszul értettük a dolgot? Ma estére szólt meg hívás vagy a jövő évre? Az örmény volt. Barátunk és meghívottunk. A neve a nem ez, csak hogy az igazit valamennyien elfelejtettük már. Olaszországban született, de örmény, És miként egy keleti származék számára kötelező szőnyegekkel foglalkozik. eztendők óta reméljük, hogy majd csak kapunk tőle egyet ajándékba, de sehol semmi. No persze, ezek a keletiek. Szőnyeget nekünk csak kölcsönbe ad. Jogot végzett akár jó magam, de roppant művelt ember, szemüveges és kopaszodó, érdeklődik az irodalom, a művészet és a politika iránt, és a véleményünk mindig homlok egyenest ellenkezik. Újkor feleségeink lépnek közbe, hogy kibékítsenek. Máskor azonban ugyanők egymás ellen uszítanak, aztán jót mulatnak rajtunk. Az övét Zitának hívják, már mint a feleségét. Zita a néhány hagyományos naraló család egyikének sarja, Motorcsónakjuk viszont nincsen, az örményt pedig mintegy tíz évvel ezelőtt importálta, akkor még jövendőbeli felesége, miként engem tizennyolc évvel ezelőtt az enyém. Mindketten dolgoznak, és ezen az estén csak is azért jöttek fel Milánóból, hogy velünk vacsorázzanak. És most ott állnak kicsípve, a férje nyakkendő, a feleségen ékszerek, és csak néztek bennünket, akik vizesek voltunk a vizisítől, és porosak a puskaportól. Néztek a csodálkozás bármiféle jelenélkül. Túlságosan régóta ismernek már bennünket ahhoz, hogy csodálkozzanak. Inkább rezignáltak voltak. – No, menjünk, körmény! – Karol belezita a férjébe. – Nyilván a jövő évről volt szó. – -e itt, tészta! – mond a nőm, csapzott hajába turba. Hát hány óra? – Nyolc óra, tíz! – felelte két másik rezignált hang a kertkapuból. Ezek meg gömböcék voltak. Nekik is van tisztességes nevük, de mi azt is elfelejtettük. Mindketten erős testalkatúak, ahogy a szabók mondanák. Meglehetősen jól fejlettek magasságban, szélességben és sűrűségben. Innen a nevük. Gömböcné, maga is a valszoldai nyaralás egyik úttörőjének leszármazottja, feleségem gyakori barátnője és fizikailag gyökeres ellentéte. Vöröses szőke hajzat, szes pari stílusú frufruval, Suhú ruhák és káprázatos dekoltázsok. Aki nem ismeri, nagy stílű, jobban mondva nagyméretű vampot sejt benne. Aki viszont ismeri, azt tudja, hogy ő a földkeresség legnaívabb, legkelekútjabb és legrokon szenvesebb gömbőcnélje. Szemét romantikusan félig lehúnyva tartja, mert rövidlátó, mint a vakondok. Szinte még a feleségemnél is rövidlátóbb, amivel igazán eleget mondtam régiség régiségkereskedő és lakberendező, ezen kívül a világ legjobb viccmesélője. Vicceinek jegyzékét külön erre a célra rendszeresített könyvecskében hordozza, nehogy egyet is elfelejtse. Jelen pillanatban a 3476. viccnél tart. Erélyesen felosztván őket szalonképes, szalonképtelen és középfajú kategóriákra. Mikor pedig nincs a kezeügyében a könyvecske, akkor gömböcné helyettesíti, férje emlékezetébe idézvén. – Van el azt az őrültet az órával? – Ja, igen, szól gömböc. Felölti a tárgyhoz illő kifejezést, és még meg sem szólalt, már is mindenki gurul a röhögéstől. Gömbőcöt is úgy importálta valszódába hajdan, akkor még jövőbeni hitvese. Mitagadás, importakciók tekintetében derekasan megállták helyüket a válszoldai lányok. Mint a továbbiakban alkalmuk lesz megállapítani, gömbőcék és örményék azok a bolygók, melyek a leggyakrabban keringenek a mi planétán körül. És amiképpen örményék, úgy gömbőcék is ez alkalomra jöttek fel, meghívotti minőségben az évfordulónkat ünnepelni. És most ott álltak a kertkapunál, fehér zakóban a férj, Életveszélyes dekoltázsal a feleség, egy szóval amolyan nagyvilági módon. Nem azért okvetetlenkedünk, kezdte gömböc orhangon. De mivel nekünk ma este is szándékunkban volna a táplálkozás, szeretnénk tudni csak úgy kötelező következmények nélkül, merőben a mihez tartás véget, hogy nektek is van-e e fajta szándékotok, mert ö, ellenkező esetben. Mi eszünk, és jó szakárt? fejezte be Gömbőcné lankatagon leeresztvény szempilláit. Majd az égszereket megcsörrentve végzetes hangon folytatta. Már nem látok az Az az, hogy a szokásosnál is kevesebbet lát, magyarázta gömböc. Ö, lehet, hogy némi késésben vagyunk, ismerte el hitvesem könnyedén. Na, gyertek be egy percet, isztok egy aperitívet, meg leszünk hamar. Ö, micsoda nehéz napunk volt, kedveseim. Először is két motorcsónak, ez az ütődött Milánóból hozatott egyet, képzeljétek. Aztán a vízisi, ez itt rögtön bajnoknak képzelte magát, de hát jobb nem beszélni róla, teljesen kikészültünk. Rajta, befelé! Az utóbbi udvarias invitálás a kertkapuban habozni látszó két újabb jövevénynek szólt. Ott voltak a két utolsó meghívott, nőtlen férfiak, és nem import, hanem bentszülötség révén valszoldiak. Egyikük, név szerint és korai őszülése miatt a szürkefejű, foglalkozására nézve rendező asszisztens. Amolyan higgattalak, aki mindig szomorúnak látszik, aztán kiderül, hogy tulajdonképpen vidám. A másik pinettó volt. Végre valaki, aki az igazi nevén szerepel. Foglalkozására nézve festő. Amolyan mozgalmas alak, aki mindig vidámnak látszik, aztán kiderül, hogy voltak éppen szomorú. Amit látják, ugyancsak válogatott társaság, lakberendezés, festészet, film, keleti szőnyegek. Adják még hozzá a feleségem képviselte irodalmat, és akkor lesz valami fogalmuk az együttesről. Végül pedig, folytatta az irodalmárnő, a gyerekekkel és perusokkal zsúfolt veranda felé terelgetve a nagy szellemeket. A rakéták miatt késtünk meg ennyire. Pop egészen pompás rakéták gyártott az évforduló megünneplésére. Ez meg itt képtelen volt egyet is fölröpíteni közülük. Fel nem foghatom, mi a csudát keresett a tüzérségnél. Gyerünk így valamit, valamit, amíg fölszaladok átöltözni. Egy perc az egész. Tatti takaríts el egy pár pelust az asztalról. Bruna, szedd elő a poharakat. Róza hozzá a Ti meg kiinnéd, srácok. Helyedre, bú. Ne lábatlankodj itt. Te pedig készítsd el az aperitifeket, te tüzér. Végre lélegzetet vett, elfintorította az arcát, és már repült is, mint a rakéta. már mint az olyan rakéta, amelyik repül. Láttam, hogy egy pillanatra megáll a vígasztalanság sötétjébe visszahullott pop mellett, s lágyan sugdos valamit a fülébe. Alig húsz másodperc múlva már száguldott fölfelé a lépcsőn, időnyerész céljából, útjában elhagyogatva különféle ruhadarabokat. A fiú pedig a kertet rótta üdvözült mosolyjal, és száz újonnan kigyújt lámpácskával a fejében. Rakétától és irodalomtól eltekintve anya és fia borzasztóan hasonlít egymáshoz. Állandó átváltozássorozat mind a kettő. Úgy szökelnek a fellegekből a mélységbe és a mélységből a fellegekbe akár a gumilabda. Miközben a vendégek aperitifjeit készítettem, fejünk fölött mesztelen lábak puffogásától megmegszakított lázas jövésmenés hallatszott. De mi csinál? Átöltözik vagy a 400-as akadályfutásra tréningezik? – kérdezte az örmény. Vállat vonta. – Ez is nőm rejtelmei közé tartozik. Lehetetlenség jóslásokba bocsátkozni. – Egészségünkre! – emeltem fel a poharamat. Nem tett bele tíz perc, s hitvesem újból megjelent a színen. A bolygók üvöltöttek. A róza kiejtette kezéből a jégtartályt. Szürke fejnek torkának adta az ital. Értettem én őket, magam sem tudtam még hozzászokni a feleségem hirtelen átváltozásaihoz. Mit szóljanak akkor mások? A nodrágos és pápa szemes sündisznó helyett, aki néhány perccel korábban felfelé vágtatott a lépcsőn, most íme kecsesen a korlátra támaszkodva egy rafinált külsejű, légies, fiatal hölgy ereszkedett alá. – Nagcsasszony, sose voltál szebbennél! – szavalta Róza. – mint mintha nem is telennél. A hölgy leírhatatlan pillantást vetette rimpárra. Aztán körülhordozta tekintetét. Nem egy könnyen talált rám, mert szemüveghíjján alig tudott megkülönböztetni bútól, de végül is sikerült neki. Amilyen kifejezéstelen volt addig a szeme, olyan fényes és izgatott, és kérdő lett egyszerre. Jó nézek ki? Elfogadható vagyok még? Az én válaszom nem változott. Szárazom vagy ázottan, szemüveggel vagy anélkül, Nadrágban, vagy légies ruhában, ugyanaz ő mindig. Az, aki mellettem jön a szép és mostóhanapokban, 17 éven át házátosan, és gyengéden és bátran. Ő. Ahelyett, hogy itt merezgetnétek egymásra a szemeteket, kedves ifjú házasok, kezdte Gömböc, nem látjátok, elérkezettnek az időt, hogy elvigyetek minket, va. E szent pillanatban a ház, a kert és egész valszolda megremegett egy világvégszerű robbanástól. Pop rakétái felröppentek, valamennyi egyszerre, önmagától, minden előzmény és bíztatás nélkül. Csak úgy. A ma családi őrangyal szemfülességének köszönhető csupán, hogy áldozatok nem maradtak a porondon. Mindig így van ez nálunk, de különösen a fontos évfordulókon. Ha valamire számít az ember, az vagy nem következik be, vagy bekövetkezik helyette valami más, vagy bekövetkezik belőle kettő. Lásd a motorcsónakot. Amikor viszont nem számít semmire, vagy már nem számít rá, akkor bum, bekövetkezik. Lásd a rakétákat. – Szentséges szűzanyám! – nyögte gömbőt szívére szorított kézzel. – Esküszöm, hogy ebbe a házba be nem teszem többi a lábam. Eféle esküvéseket ugyancsak gyakran hallottunk már, minden következmény nélkül. Öt perc múlva, ami alatt megmosakodtam és átöltöztem, mert hogy én is a világon volnék, az a kegyeibe ajánlottuk gyermekeinket, és útnak indultunk, valóságos illat és intés felhőt hagyván magunk mögött, a nagy este felé. A program így hangzott. Első rész. Vacsora az Itália csillagában. Különleges ingyenségek, kitűnő borok és sziporkázó társalgás. Második rész. Kiruccanás a Színójába. Némi időzés a rulettasztal mellett és természetesen hatalmas összegek nyerése. Harmadik rész, tánc és válogatott topzódások fenti hatalmas összegek eltékozlásával a Ticinói partrész egy vagy több éjszakai lokáljában, ahol is azt rebesgetik, a táncosnők vetkőző számokkal gyönyörköttetik a közönséget. Ez volt tehát a terv, és íme a megvalósítás. Egy, Itália csillaga hogy valami képük legyen a környezetről. Az Itália csillaga, ódon, dicsőmúltú, poetikus szállodácska, parányi, virágos kerthelységgel és jól megtermett érdemdús szakácsal. Évek, évtizedek óta pontosan visszatérnek ide mindig a törzs vendégek. Akadt továbbá egy-egy új jövevény is, aki ezután ugyancsak hűségesen visszatér majd minden nyáron. A tulajdonos, ortelliék, régi ismerősei feleségemnek, Miként őseik a feleségem őseinek. Az Itália csillaga valamennyi fal felületén oddíszelek Pinetto egy vagy több festménye, valamennyi polcán oddíszelek fogarazzo és hitvesem sem egy vagy több könyve. És nem érdemes elszörnyedniük kettejük ilyen összepárosításán, hiszen az Itália csillaga vendégeinek túlnyomó része külföldi, olaszul nem olvas, így hát nem eshet volt a honi irodalom becsületén. Az a kevés olasz vendég pedig csak nem kivétel nélkül fanatikus horgász, pedig a fanatikus horgászok nem olvasnak, horgásznak. Minden esetre, legyenek bár külföldiek vagy olaszok, ehelyre helyre csupa nyugodt, tartózkodó ember jár, aki suttogva beszél az asztalnál. És egy nyugodt, tartózkodó és suttogó környezetben, a zöldes fénynel megvilágított kerthelyiség egyik bűbályos zugában, a felkelő holdnak háttal s a nématóval szemközt, íme a mi hölgyeink, akik egy-egy tányért töltött tészta és egy-egy pohár fehérbor elfogyasztása után neki látnak előcibálni valszoldai gyermekkoruk emlékeit, és kacagnak hozzá, mint 36 feleség, amikor kacag, könnyezve és rendkívül illetlen módon sivalkodva. A legintelligensebb természetesen az én feleségem. Már alkatilag hajlamos a féktelen vihánculásra, s ahhez hozzáadnak még egy házassági évfordulót, egy pohár fehérbort és két gyerekkori barátnőt, akkor aztán kész a kocsi. Szabad szemmel is látni lehetett az apró kerekeket, amelyek szélsebesen pörögtek az agyában. – Szentséges szűzanyám! – nyögte gömböc körülsandítva a szemes arkából. – Esküszöm, hogy ezzel soha többé nem megyek emberek közé! Mit szóljak ilyenkor én, aki feleségül vettem? Itt vanni a hitves a pazar ruhájában, plusz fülbevaló, meg minden, amint olyan pokoli zsivaj csinál, hogy az kész őrület. Hát így kell nevetni? És a legostobább gyermekkori emlékeken ráadásul. Siralmas és ejtelen dolog. Annál is inkább, mivel a gyerekkori emlékekben én nem szerepelek. Aztán a tagú egyszer csak rám nézett, amúgy félrehajtott fejjel. Ó, uh, de jót nevettem hegyezte meg bizonytalanul, és a szemét törölgette. Kifújta az órát, és hirtelen mást irányt adott tekintetének is, a beszélgetésnek is. Milyen szépek a dáliáik mondta idősebb Ortellinek, aki elnéző modorban ügyelt fel ránk. De látná csak a miénket? Meséldel a dáliákat, Dino! Ez volt az én büszkeségem, az új dáliák. Leírtam, hogy milyenek, mintha csak élő teremtményekről beszéltem volna. Az én szememben azok is a virágok. Ő pedig úgy nézett rám, mintha én meg a dáliák a leges, legfőbb gondjai volnánk, ami távolról sem igaz, de annak tűnt, amiért viszont kénytelen voltam megbocsájtani neki előbbi zabolatlanságát, meg a gyerekkorát, amely nem az enyém is. Egy perc múlva az apró kerekek ismét forgásnak indultak a fejében, és kezdődtek újra a abolatlanságok de ami még súlyosabb, minket, férfiakat, 30 és 40 között normális és józan lényeket, akaratunk ellenére szintén megfertőztek, elkaptak és magukkal sodortak ez abolátlanságok, olyannyira, hogy a választékos és romantikus évfordulói vacsorának szánt aktusból olyan összevisszaság és ricsaj kerekedett, amelyhez képest a gyerekzsúrok gyászszertartásnak is beillenének. Az elképet külföldi vendégek rendületlen kiszolgálása közben idősebb és ifjabb Ortelli egyaránt gyanúsan harabdálta a szája szélét. – Na, hagyjátok már abba, – mondta a tökéletes ártatlanság hangján a feleségem. – Tönkreteszitek a jó hírünket. Gömbőc alig, ha nem engesztelési célzattal vacsora vége felé jónak látta, hogy lakberendezői minőségében egekig magasztalja idősebb Ortellinek a régi társalgók új berendezését. Igazán remek ötlet volt a sok falat üvegtáblákkal helyettesíteni. Idősebb ortelli csúnya képet vágott. Faggatózásunkra néhány tömör mondatban elmagyarázta a csupa üvegajtók és falak hátrányait egy olyan szállodában, amilyen az övé, vagyis ahol a vendégek 75%-át külföldiek képezik, s e 75%-ból 50%-ot angolok, 50%-ból 35%-ot éltes hajadonok. Akik sokat olvasnak, akik rosszul látnak, akik következésképp beleverik az orrukat az üvegbe, mert levegőnek vélik. Idősb, Ortelli aggódni látszott. Kérdés, hogy a maga üvegtáblái, avagy az angol hajadonok orra miatt te? A dolog beteges kíváncsiságot ébresztett feleségeinkben, akik ismét kitűntek szégyenletes viselkedésükkel, túlon túl leplezetlen módon lesve a vén angol satrafák üvegbe ütközését. Lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy a vén satrafa kifejezés tőlük származik, nem pedig tőlem. Én úri ember vagyok. Így hát ezek a nők minden egyes vén satrafa felálltakor, izgatott várakozással hajoltak előre, míg mi, úri emberek, igyekezvénk menteni a feleségek veszélyeztette nemzetközi kapcsolatokat, olyan hajlongást és mosolygást műveltünk az áldozat felé, hogy annak Sofia Loren is örülhetett volna. Bye-bye! Csicseregtalsóról lévő vénsatrafa, satrafa kivillantva lapát fogait. Végigment a társalgón, s órát könyvébe temetve közeledett a végzetes üvegzet felé. Az asszonyok majd leestek a székről, úgy szurkoltak. Rajta, mibe, hogy neki megy? Most, most fog beletalálni? Semmi. Alig centiméternyire az üvegfal előtt a vénsatrafa egy ügyes kanyarral, vagy hirtelen fékezéssel elkerült az összeütközést. Az asszonyok keserűen kacagtak. Nem értem, mentegetődzött ifjabb Ortelli, aki a szalomban szervírozta kávénkat. Minden áldott este neki mennek, csak pont ma nem. Úgy látszott pokolja resteli a dolgot. Semmi baj, semmi baj, szólt a feleségem nagylelkűen, Majd talán legközelebb. Megyünk? Nagyvilági mozdulattal burkolódzott be habos fehér sájába, majd gömböcnével együtt a kiárat felé vitorlázott. Öt lépés sem tettek meg, amikor kettős csattanás hallatszott, kettős üvöltéstől kísérve. Orral neki mentek az üvegnek. A két vén valszolda is hatrafa. Kettő kampiónai kiruccanás Két autó állt rendelkezésünkre, a miénk és az örményé. Nagyjából egy időben vásároltuk őket. Ez is olyan történet, amit előbb-utóbb el kell mesélnem önöknek. Egy időben szereztük meg a jogosítványt, és azóta a már előzőleg fennálló vitatémák, úgy, mint irodalom, film, politika, stb. újabb és sokkalta elevenünkbe vágóbb tárgyal szaporodtak. Az egymás autója és egymás vezetői képességei cíművel. – Gyerekek, ne hülyéskedjünk! – kezdte a nyögdécselést gömböc, az autók feltűntek a látóhatáron. – Nincs neki kocsija, nem azért, mintha nem engedhetné meg magának, hanem mert többszörösen allergiás. A háborúból maradt vissza, mondja ő. Egyik legsúlyosabb allergiája az autókhoz kapcsolódik. Amint egyet is meglát, kifut a vér az arcából. Elismerem, hogy a mi láttán még a nem allergiások arcából is kifut a vér. Ha az öreg öreg, hát az örményi legalább élelmedett. És mindkettőnek elég rájuk nézni, szeszélyes jelleme és agresszív ösztönei vannak. Tény azonban, hogy gömbőc allergiája pillanatnyilag nem annyira a kocsikra, mint a sofőrökre vonatkozott. – Gyerekek az Istenért! – Esdekert miközben már is a verítékét törölgette. – Gyerekek, vigyázzatok, én családos ember vagyok! – Akkor gyere velem, nagyobb biztonságban leszel – mondta az örmény. Veszélyes vita kerekedett az ügyből. Középpontban az ide-oda ráncigált aki egyre csak azt hajtogatta, hogy ő családos ember – Míg nem az asszonyok a fej vagy írás mellett döntöttek. Írás lett. Az aglegények beutaltattak az élelmedetbe, Gömböc pedig Gömböc nével az öregbe. Be sem ült még, de már elfogta a tengeri betegség. Az élelmedetnek sikerült elsőként elindulnia, ám az örmény szokása szerint pocsékul vezetett, és még a határon innen előzni voltam kénytelen. Ő valamit kiáltott utánam, amit nem értettem, de láthatólag értette az öreg, mert csökönyösen megvetette a lábát, mint egy összvér. Erre az örmény sportszerűtlenül megelőzött, és akkor én kiabáltam utána valamit, és az élelmedet vetette meg a lábát. Amit pedig az örmény mondott, amikor megelőztem, azt értettem én nagyon is jól, de nem ismételhetem meg e helyen. Némelyek a volám mellett teljesen elveszítik az önuralmokat. Ezt régóta mondom. Gömbölc egész úton a verítékét törölgette, és azt motyogta váltik, hogy ő családos ember. – Szentséges szűzanyám! – nyögött föl, amikor kampionéba érve kiszálltunk. – Esküszöm, hogy ezeknek az autójába benemülök többet. A kaszinó előcsarnokában egy tekintélyes külsejű, szemüveges, gőgös pasas tetőtől talpig végigmét, és kijelentette, hogy nem mehetek be. – Miért? – kérdeztem. – Nyakkendő! – mondta ő. A vízisi, sí, a rakéták és minden egyéb közepette megfeledkeztem a nyakkendőről. egyen egyszer kivételt, mondtam. Azt felelte, hogy ő nem kivételes senkivel. Elhagytuk a helyiséget. Roppant ideges voltam. Rövid kupak tanács után Gömböc kibögte, hogy neki van a zsebében egy tartalék nyakkendő, amit azonban csak akkor ad kölcsön, ha megesküszöm rá, hogy jó fiú leszek és visszafelé lassan fogok hajtani, mivel ő családos ember. Letettem az esküt, felkötöttem a nyakkendőt, és visszamentünk. Az előcsarnokbeli pasas újból végigmért, elfintorította az órát, és kijelentette, hogy nem mehetek be. Miért? Kérdeztem, mi a guta ütés hiányzik még? Azt felelte, hogy az akom nem megfelelő, hogy sportos szabása van, hogy ilyen zakot ő nem enged be. De nyilvánvaló volt, hogy nem az akommal, hanem a képemmel van baja. Megmondtam, mit gondolok én az övéről, tudnélik a képéről. Már már úgy festett az ügy a csendőrösön fog végződni, amikor a hitvesen pápa szemét felrakván kezébe vette a helyzetet. Szempillantás alatt hivatalos arcot öltött, felmutatta újságíró igazolványát, és közölte, hogy az itt jelen lévő úr, mármint én ismert művész, és hogy ő majd kiírja az újságba, hogy a kampiónai kaszinóban egy pasas megtiltja a belépést az olasz művészeknek. Szabad a nevét kérem, a pasas nem mondta meg a nevét, viszont beengedett bennünket. Mégpedig kedvezményes belépődíj ellenében, tekintve, hogy művészekről volt szó. Bementünk. A rulettasztalnál a feleségem meg én pontosan úgy viselkedtünk, mint a vízi sínél, és egyáltalában mindig. Középutat nem ismerve. 22 óra 35-kor kezdtünk el játszani, 22.55-re hatalmas összeget nyertünk. 23.05-re elvesztettük a hatalmas összeget, továbbá mindazt, ami még a zsebünkben volt, és kölcsönösen vádoltuk egymást. Én megmondtam neked, mert te önfejű vagy. Belzek, ha úgy tettünk volna, ahogy én akartam. Te hiszen tepekheted el a szerencsét. És a többi. Barátainknak kellett közbelépniük. Elhagytuk a helyiséget. Marad két svájci frankunk és 35 színunk. Gömböc, aki a rulettra nem allergiás, sőt, mindig nyer, kölcsönadott 50 ötven frankot. Újabb eskü fejében, mely szerint most jó fiú leszek, és szép lassan vezetek, mivel ő családos ember. Letettem a második hamis esküt, és zsebre vágtam a frankokat. Az öreg ablak törlője a fehér cédulát találta. – Hát ez meg mi? – kérdeztem. – Pénzbírság – mondta az őrmény. Csak úgy árad belőle a boldog kár önüm. Pénzbírság nekem? – kérdeztem én. Talán hülyének néznek. Igazán azt hiszik, azért jöttem el kampióna Itáliáig, hogy megbírságoltassam magam? Méghozzá ok nélkül? Már megbocsás, mondta az örmény. Te a parkolásra kijelölt helyen kívül parkoltál. Miféle viccek ezek? kérdeztem én. Ha nincs hely a sávon belül, vajon hova rakjam a kocsit? A zsebembe? Különben is. Hol van itt a parkolni tilos tábla? A hátad mögött mondta ő. Hogyhogy, hogy, ha valaki idejünk kampiónéba annak a hátulján is legyen szeme? Nekem csak elől van szemem, mondta ő. Mégis láttam a táblát. Akkor miért nem szóltál? Úgy. Szóval elismered, hogy én leckét adhatok neked? Nem adhatsz te nekem semmiféle leckét. Csak azt mondtam, hogy már megbocsáss, de ha a legcsekélyebb fogalmad volna. Már megbocsáss, de ha azt hiszed, hogy te adhatnál. Úgy. Szóval szerinted én nem adhatnék? És így tovább hasonló modorban. Az asszonyok közreműködésével, akik békítést mímelve tovább tüzeltek bennünket, míg csak a lármára oda nem érkezett a bírságot kiróvó rendőr, s akkor az örmény, meg én szempillantás alatt szövetségre léptünk a közös ellenséggel szemben. Kozmikus szócsata kezdődött, miközben mi ketten ajtókat csapdostunk, folytonosan kibeszálltunk a kocsikba hadonászva és hadarva, hogy szégyen gyalázat, a táblát nem is látni. No persze száncándékkal csinálják így. No persze, amint egy olaszt látnak, rögtön rávágják a bírságot. Szép kis hazaszeretet az ilyen. Vegye tudomásul, hogy mi jogot végeztünk. Hogyan kérem, na ne röhögtesse ki magát. Na, tűnjön a fenébe. Így aztán az egy pénzbírságból kettő lett. Az egyik a tilos helyen történt parkolásért, a másik a hatósági közeg sértegetéséért. Időközben nemzetközi publikum gyűlt körénk, a kaszinó ablakai is megteltek nézőkkel. Mindenkinek akadt hozzá fűzni valója a nyelvi és értelmi zűrzaval lenyűgöző méreteket öltött, melyokból, miközben a homlokát törölgető gömböc sűrű bocsánatkérés közepette ki fizette bírságainkat, a feleségek begyömöszöltek kit a megfelelő kocsiba, azzal söprés egyházzal odább. 3. Orgia és topzódás Fél tizenkettőkor a kiszemelt lokálban voltunk hangulatvilágítás, meghitt asztalkák, divatosan négeri énekes. Táncosnők is voltak, de nem vetkőztek. Na, na, de se baj. A társaság két aglegény tagja lekapcsolt két kétes nemzetiségű szőkeséget, és pillanatokon belül kivonódott a forgalomból. Mi, házasok, mivel olyannyira el voltunk számva a dorbézolásra, a legnagyobb igyekezettel vetettük magunkat a táncba és a pohárköszöntőkbe. Mindazonáltal, nem tudom miért, nem is csapongtunk ki olyan nagyon. Évfél tájban Gömböc, aki allergiái ellenére nagyvilági lény, és úgy ismeri a lokálokat, mint a tenyerét, eltűnt egy percre, hogy üdvözölje a zenekar vezetőjét, aki úgymond régi barátja. Ravaszkásképpel tért meg mi közünk. Leült, és a zenekar újból rázendített. De mire? – Házasok! – harsogták Gömböcék és örményék, magasba emelvén poharaikat. – Ma teljesül az álmunk, és házasok vagyunk! – a környező asztalok internacionális népe nevetve és poharat emelve fordult felénk, és én halálosan szégyeltem magam. Aztán ránéztem a feleségemre, és nem szégyenkeztem többé. Házasok! 17 éve gondoltam. Lehetséges ez? 17. És nem tudom, ez a sok év tette, vagy a Pesgő, vagy az a régi régi muzsika, vagy a pilos házacskában alvó három gyerekünk gondolata vagy velünk ünneplő barátaink nevetőarca, vagy a távol lévők és a soha visszanemtérők emléke. Annyi szent, hogy szúrni kezdett a szemem, és láttam, hogy szúr az övé is. Így hát karon fogtam és magammal vonszoltam a parkettra. Táncolni kezdtünk, az éjszakai sokadalom szorításában, a hangulatvilágítás, a divatosan négerénekes, a zsongító zene és egymás iránti érzelmeink hulláma közepette, és egyszer csak lágyan a vállunkra omlott ennek a napnak, vagy ezeknek az esztendőknek minden fáradtsága. Susokta bele az akomba. Az ő szerelmi vallomása egy ásítás. Feleltem én érzéssel. Szentséges szűzanyám, nyögte Gömbőc, aki mellettünk lejtett el Gömbőc nével. Vinni kell ezeket innét, különben álombazó annak a táncparket kellős közepén. Odakint az örmény fehér cédulát talált az élelmedet ablak alatt. Pénzbírság! világosítottam fel örömmámorban úszva. Már-már <haha> újabb csetepaté és csődület támadt, amikor kisült, hogy ez még az én bírság cédulám, melyet feleségem dugott alattomban az örmény ablak alá. Mint hogy nőt nem lehetett megverni, különösen mikor majhanyaddul az álmosságtól, az örmény elhalasztotta a megtorlást és beszállt az élelmedetbe. Én követtem az öreggel. Nőfeje úgy himbálódzott ide-oda fülbevalóstul és egyebestül akár a harang. Jó magam valóságos transzban vezettem, míg a mögöttem ülő gömböc szünet nélkül kopogott a hátamon. – Ugye nem alszol? – nyögdécselte. – Én családos ember vagyok. Felte felelte helyettem a feleségem. Valóságos transzban érkeztünk a kertbe. Transzban másztuk meg a hazavezető lépcsőfokokat. – Szentséges szüzonyám, hangzott odalentről lentről gömböc elgyötört hangja, miközben becsuktuk az ajtót. – Esküszöm, hogy ezekkel soha többé nem megyek dorbézolni. Megálltunk a gyerekszoma küszöbén. A zsalú csíkokra szabdalta a holdfény. S a mesebeli csíkok között békésen mi három csemeténk. A kicsi három pelussal a karjában, a középső összegömböödve, és még puskaportól feketén, a nagy három csavaróval a hajában, és hosszú pilláinak árnyékával gyermete arcán. Úgy éreztem, száz éve nem láttam őket. Annyira mások, annyira egyformák, annyira a mijaink. Lábúj hegyen vonultunk vissza. Mielőtt belezuhantunk volna az ágyba, Kitártuk a zsalukat a holdvilágnak, és ott volt a fiatalságunk, közel és elérhetetlenül. Ott lebegett a gyöngyházszínű színű fényben. Némán búcsúztunk tőle. Megfogtuk egymás kezét, és duplán mélyet sóhajtottunk. <tos> <tos> <tos> Nincs az a lokál, az a rulett és az a dorbézolás, amely felérne ezzel a teli nyíló ablakkal, a gyermekek ide hallatszó szuszogásával, a háztetőn bukvencező pelékkel és a domonkossal, amely odalent megmegcsobbanva megcsobbanva ringatja, ami félig alvó, félig éber szendergésünket, és a múltat és a jövőt. Néha még az is szép, ha öreg az ember.